محمد عبده ورسوله ونصدي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإيادة بتقوى الله فقرها في المتقون مسلمين المسلمات من لحنا في الله سبحانه وتعالى لذا لمسه الحديث عن أبي سلم رضي الله عنه أنه كانت بينه وبين أناس خصونا فذكر لعائشة فقالت يا أبا سلم اجتن بالأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال man qadama qayla shibrin minal ardh qawwiha hu min sab'i aradhin aw kama hadis sahih riwayat al bukhari daripada abi Salamah radhiyallahu anhu kata dia Sesungguhnya, di antara dia dan di antara beberapa ramai orang, ada berlaku khusumah, ada berlaku ketengkaran. Fadhakarali Aisyah. Maka Abu Salamah radhiyallahu anhu dia pergi mengadu benda ni kepada isteri Nabi iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Pada zaman tu kalau ada masalah jumpa Nabi. Nabi akan selesaikan masalah ya timboy. Sedangkan pun jumpa isteri Nabi. Isteri Nabi juga akan selesaikan masalah ya timboy. Sedangkan pun jumpa sahabat-sahabat besar Nabi. Maka masalah akan diselesaikan. Hadis yang kita baca ni... ...cerita tentang satu sahabat... ...yang bernama Abu Salamah. Yang kemudiannya... ...dia mati... ...Nabi kawin dengan isteri dia. Abu Salamah... radhiyallahu anhu... ...dia ada masalah. Dia ada bergaduh... berkelahi, bertengkar... ...berbalah... ...dengan beberapa orang. Dia mengadu hal... ...perbalahan dia kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha bila dia dengar aduan ataupun keluhan daripada Abu Salamah ni faqalat kata Aisyah Ya Abu Salamah ijtanni bil ardh Aisyah kata wahai Abu Salamah kamu jaga baik-baik sikit tentang hal tanah orang. Aisyah kata ijdan bil ard, maksudnya jauhilah tanah. Dalam syarah hadis ni dicerita isu yang ditimbulkan di sini ialah isu berebut perenggan. Tanah. Jadi tanah kita dengan tanah orang ni dia ada perenggan. Isu berebut perenggan. Kita buat pagar Temakan, kawasan orang Kita masuk perenggan orang hari Ini isunya Dalam Islam Isu ambil tanah orang ini isu sensitif Isu ambil tanah orang ini Dilihat sebagai satu salah besar Dalam Islam Maka Abu Salamah Dia ada kes ni Dia ada kes perenggan tanah ni Kerana tu Dia jadi berbaloh Dia jadi bergaduh dengan beberapa orang dia sebagai satu sahabat Nabi orang baik orang bagus bila jadi bebalah ni tak sedak duduk bila jadi bebalah ni tak lena tidur bila jadi tak sedak hati dia pergi mengadu kepada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah terus kata dekat dia Aisyah kata ya ab salamah wahai abdul salamah dia kata ijtanil al-ardh jaga baik-baik tentang al-tanah ni jaga Fa innan sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qid shibrin minal ardi tawiqahu min sab'i aradhi Aisyah kata sebab nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan nabi kata siapa ada buat zalim ke orang lain walaupun melibatkan sejengkal tanah Kita buat zalim ke orang kita buat naik orang kita buat susah orang Walaupun susah tu kita kata kecil di sisi Allah besar. Kita buat zalim ke orang walaupun kita rasa yang kita buat tu bukan zalim satu benda. Di sisi Allah besar. Nabi SAW kata man zalama qida shibrin. Siapa ada buat zalim ke orang yang menyangkut hal tanah. Walaupun tanah yang dia langgang ambil, tanah yang dia timasuk ambil, tanah yang dia ganduk itu qida shibrin, sejengkal aja. Nabi kata Tuwikkahoh min sabai aradil di hari akhirat itu Allah subhanahu wa taala akan kalungkan tanah di tengkuk dia tujuh lapis. Jaga baik-baik. Kita bila buat zalim, buat naya, buat tak kena orang, kita kata kecil, kita tak tahu di sisi Allah itu besar. Maka selesaikan hal perzaliman ini. Di dalam sebuah hadis lain riwayat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, kata dia, "Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, 'Man akan mengambil sesuatu dari tanah dengan tidak sah, akan dihukum pada hari kiamat hingga tujuh Atau kemudian, hadis Sahih riwayat Al-Bukhari daripada Ibn Umar anhuma, kata dia Nabi s.a.w. bersabda, Nabi kata siapa ambil tanah orang bi ghairi haqqih dengan cara yang tidak sebenar hak orang kita ambil hak orang kita ambil tanpa reba orang tu barang siapa yang pergi buat kesalahan macam ni dia pi ambil hak orang tampar redo atau gantu khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin Nabi SAW kata di hari akhirat itu dia ni akan dibenamkan di dalam tanah tujuh latih. Dia pi ambil orang, dia pi ambil orang orang dia pi ambil bahagian orang benda tu bukan hak dia dia pi ambil dia pi jadi hak dia Akhirat itu khusyfa, khusyfa maksudnya akan dibenamkan dia di dalam bumi sabah aradin tujuh lapis benam ke dalam. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Umi Salamah. radhiyallahu anha dan dia adalah zaidi Nabi shallallahu alaihi wasallam istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. كَتَّ أُمُّ سَلَمَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنه يأتين الخطم فلعلا بعضكم أن يكون أبلغ من بعضه فَأَحْتِبَ أَنَّهُ صَدَقٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكٍ فَمَنْ قَضَيْتُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَّ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا اَوْ فَلْيَتْرُكْهَا Atau kama kala hadith sahih Riwayat Al-Bukhari Daripada Umm Salamah Radiyallahu Anha Kata dia pada satu hari, Nabi SAW dengar orang di bertengkar di luar rumah. Nabi duduk di rumah dia, dekat makam Nabi hari ini, dekat kubur Nabi hari ini, itu rumah Nabi dulu. Waktu Nabi duduk di situ, Nabi dengar bunyi orang bertengkar di luar. tengkak di ilaihim. Nabi keluar pergi tengok apa hal di depan ini. Fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam kata dekat depa ni semua. Nabi kata innama ana basyarun. Nabi kata aku ni manusia biasa, Nabi kata. Saya. Wa innahu ya'ti nil-khasm, menjadi kebiasaan aku, orang kalau mai jumpa aku ni ada hal. Nabi kata innama ana basyar. Aku ni orang biasa, manusia macam hangpa aku ni dan masalah hakuni satu nabi kata ya'ti nil khasmu hak dok mai cari hak mai jumpa ni semua ada masalah laki bini berkenai bergaduh sama kampung salah faham dan sebagainya laslas dicari nabi minta nabi SAW oh. selesaikan pertikaian dia antara depa yang bertikai nabi kata bagi aku biasa kisah eh, macam ni mai rumah ni mai nak minta nabi jadi orang tengah, mai nak minta nabi jadi hakim, mai nak minta nabi tolong selesaikan masalah. Falalla ba'dakum an yakuna ablaq min min ba'd. Nabi kata masalahnya ialah bila mai dua orang yang bergaduh ni, kadang-kadang nabi kata ada seorang ni dia ni ablaq. Dia ni pandai. Dia salah tapi pandai bercakap dia orang salah, memang dia salah dalam hal depan orang ni, dia salah tapi bila main depan Nabi hak salah ni dia pandai kelentong dia pandai dia bercakap dekat Nabi dia panggil Nabi, dia yakinkan Nabi seolah-olah dia tu tak salah sehingga kan Nabi kata aku manusia biasa, aku terpedaya dengan pandai dia ni fa'tiba annahu sadaq maka kerana pandai dia bercakap ni nabi kata maka aku rasa dialah yang betul walhandia salah kawan hak betul ni tak pandai cakap jadi oleh selamat tak pandai nak cakap nampak kawan ni betul nampak hak betul ni salah maka nabi SAW alaihi wasallam kata fa'qdi la fa'qdi lahu maka aku pun jatuh hukum betul ke orang salah ni sebab dia pandai bercakap Nabi kata faman qadaitu lahu bihaqqi muslim fa inna ma fiha qit'atun minan Nabi kata kalau berlaku kes okay, macam ni. Aku sudah dikata betul kepada orang salah. Maka orang yang sebenarnya betul teranialnya, kalau lah berlaku macam ni, Nabi kata fa inna ma hiya qit'atun minan Maka bahagian yang dapat kesawan hak sebenarnya salah ni, itu bahagian neraka, Nabi kata. Walaupun aku jatuh hukum kata dia betul, tapi dia sendiri tahu dia betul tak betul. Dia dia perdayakan aku. Dengan pandai cakap dia ni, dia menipu aku. Maka aku percaya dekat dia hak betul ni, maka aku jatuh hukum kata dia betul. Sebenarnya dia salah. Walaupun aku jatuh hukum bagi dia betul, hak dia dapat tu qita'tun minan nar. Itu sepotong api neraka. Nabi kata. Falyakhudhha Nabi kata siapa yang jadi macam ni Terpulang dekat dia Dia nak ambil Ataupun dia nak tinggalkan benda tu Kerana dia sebenarnya tahu dia betul Atau dia salah Hadis itu hadis sahih Riwayat Imam Muslim Muslimin dan Muslimah Ini rahmat Allah Hidup atas dunia ni tak lama benar. Doa atas dunia ni tak lama Average umur orang hari ni 60 lebih aja 62, 63 dia tak main macam-macam complication. -macam. 65 habis Nak pergi 70 jangan-jangan orang Nak sampai ke 75 80 fikir sangat orang Katalah hidup kita boleh sampai 90 90 pun tak lama Kerana sehari di akhirat Sama dengan seribu tahun di dunia Apalah seratus tahun umur di dunia Kalau di akhirat satu hari Sama dengan seribu tahun di dunia ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبؤ السبوع حديث رواية إبراهيم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء؟ فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينا ولا درهم إن كان له عمل صالح. Ukhidah minhu biqadri mazlimatih Wa inlam takun lahu hasanat Ukhidah min sayi'ati sahibih Fahhumil alaih Atau kama kata hadith sahib Riwayat Al-Bukhari Daripada Abi Hurairah radiyallahu anhu Sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi kata siapa yang seingat-ingat dia Dia ada buat zalim pada satu orang. Sama ada zalim itu Sama ada zalim itu Zalim yang melibatkan maruah orang tu Dia Tahun lepas, tiga tahun lepas, lima tahun lepas Dia ada buat satu cerita Yang menjatuhkan maruah satu orang Cerita yang dia buat Tak betul Tapi cakap dia orang dengar, orang percaya Dia sudah buat satu cerita Yang menyebabkan maruah satu sahabat Sudah jatuh Nabi kata itu kezaliman yang dia dah buat dekat sahabat dia. Barang siapa, Nabi SAW kata, Barang siapa yang ada buat kezaliman pada satu orang kawan dia, Sama ada kezaliman itu, Melibat kemaruh orang tu jatuh, Ataupun dia buat satu kezaliman tentang apa-apa. Dia buat zalim tentang apa-apa. Dia curi harta benda orang tu, ataupun dia pergi beruntuh rumah tangga kau pun atau whatever benda yang dia buat yang benda itu dianggap sebagai buat main Allah. Nabi kata. Fal yatahallalu minhu al Nabi kata, juga diminta halal, diminta ampun dekat dia. Masa Nabi bercakap tu, Nabi kata ni, aku nak pesan dekat hangpa semua, di kalangan kita-kita semua ni, kalau ada di kalangan kita ni ada pernah buat zalim ke siapa-siapa, Al-Yum Nabi kata hari ni juga Allah ni juga Fahliyata halal hu min hu jumpa orang tu Fi minta maaf dekat dia Kalau harta dia kita terambil Fi minta halal dekat dia Al-Yum Nabi kata lah Fi buat Qabla an la yakuna dinar wala dirham Sebelum hampa mati Bila hampa mati Hampa bangkit di akhirat esok Dinar wala dirham Tidak ada nilai Tidak ada faedah Pada masa itu atau dunia ni kerana 50 ringgit Kerana 50 ribu Kerana 500 ribu Kita pergi buat zalim satu orang Atas dunia ni seringgit ada nilai Sepuluh ringgit ada nilai Apatah lagi lima puluh ribu Apatah lagi lima ratus ribu ada nilai Tetapi lima ratus ribu Yang kita buat naya Yang kita buat zalim Yang kita pedaya orang di atas dunia ni Nabi kata esok di akhirat esok Adalah satu hari Di mana dirham Di mana dinar Sudah tidak ada nilai Nabi kata Pada masa tu Duit tidak boleh tebih Kesalahan yang orang buat dekat dia Di atas dunia dulu Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan sangat-sangat nabi kata fanyatahallahu minhul yaum hari ini juga dijumpa orang yang berkenaan minta halal minta maaf minta ampun dekat dia in kana lahu amalan salih ukhiza minhu bi nabi kata bila sampai hari itu hari akhirat itu ini, kesalahan hang dekat dia Han tak boleh nak tebih dengan duit ringgit Melainkan Kalau hang ada buat amal soleh Amal soleh tu Tuhan ambil Bagi korang yang kita buat balin Lagi dunia tu Duk bangkit pukul 4 Pukul 4 setengah pagi Pukul 5 pagi Allahu Akbar Tahajud dua rekaat Dok bangkit pukul 4 pukul 4.30, pukul lima pagi lu buka Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihi al-mut. Lu baca ayat Quran ni pukul 5 pagi di rumah ni. Amalan tu semua Tuhan ambil, dibagi. Kau orang hak kita buat zalim masa hidup atas dunia dulu. Nabi SAW kata lagi, dia kata kata wal illam takun lahu hasanat ukhiza min sayyiati sahibih. فَحُمِلَ عَلَيْهِ habis pahalau dia buat pergi bagi dekat orang yang dia buat zalim ni dosa dia dengan kawan tu ada lagi Tuhan ambil dosa kawan tu buh kat dia pun maka Nabi s.a.w. kata law ni juga pergi settle salah kita dengan orang pasal apa? pasal kita tak mau. hari di mana duit dinar duit dirham tidak ada nilai pada hari itu kita menyesah Hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala tak terima tebusan dalam bentuk duit ringgit dan kebendaan. Melainkan yang Allah boleh guna apa dia. Amal baik kita bagi ke dia. Amal jahat dia bagi kat kita. Sebelum benda jadi macam tu. Hari ini di buah. Hari pun dia minta maaf. Bicumpa dia. Salam peluk dia sekali. Habis. Saya dengar. Habis. Masa apa tuan-tuan? Jangan sampai benda ni membawa sesal kita di hari akhirat esok. Hari di mana at-tafud tak boleh bawa manfaat apa-apa dekat kita melainkan janji Allah semua akan terlaksana di sana. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua di insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Mukasurat 177. Mukasurah 177 masih lagi di dalam tafsir surah An-Nisa. Tafsir surah An-Nisa. Malam ni kita masuk ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu khudhu hidh khudhu hidratum idrad donjol betul. Bukan zai ra. Ha khudhu hidra raqam. Bukan hidzakum. Ha Ya ayyuhalladzina amanu khudzuh hidhrakum wa hayyil orang yang beriman ambil olehmu pelihara kamu daripada steku kamu ayat yang kita baca pada malam ini Allah Subhanahu wa taala pesan dekat kita orang Islam supaya ambil ingat tentang hal persediaan untuk nak menghadapi seru musuh banyak sebenarnya ayat dalam Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan, yang Allah peringat kita, suruh orang Islam ni kuat. Kuat berbanding dengan musuh. Kerana kuat atas dunia ni tuntutan agama. Kuat kita atas dunia ni satu tuntutan agama. Ayat lain kata wa aiddul lahum mattaqtum min quwwah. Hendaklah hangpa siap sedia dengan kekuatan masa di atas dunia. <tuh> Min riba bil khair daripada tentera berkuda semua. Allah Subhanahu wa taala pesan, suruh awak Islam, suruh negara Islam, suruh jadi kuat. Hari ini Iran aja yang kuat. Dulu ada dua Iran dengan Iraq. Kuat dulu Iran dengan Iraq, orang takut dua ni. Iraq habis dah, Hancur lebong habis, tak tahu jadi apa dah, tinggal Iran saja satu. Pertikaian tentang dia Syiah kita, itu tahu tak bercakap lagi. Soalnya dia ada kekuatan itu. Dia ada kekuatan itu yang boleh menggerunkan musuh. Hal lain tak ada. Hal lain ni tumbuh teng nak pegang kaki Amerika, minta ampun. Ya, itu saja. Tak ada kekuatan. Maka jadi hina di atas dunia. Ayat yang kita baca malam ni Allah ingatkan benda ni ya ayyuhallazina amanu ghuzuu hizrakum wahai orang yang beriman ambil olehmu akan peliharaan kamu daripada seteru kamu bersiap sedialah diri kamu untuk menghadapi musuh dan jaga-jaga kamu baginya yakni bagi musuh itu dan beringat-ingat musuh tak lepas tuan musuh tak lepas ada peluang dia akan ambil kesempatan dia akan ambil peluang kalau kuat, dia tak boleh buat apa. Tentang tengok Korea Utara. Itu cara ke Korea Selatan? Korea Utara. Dia buat benda yang melanggar arahan bangsa-bangsa bersatu. Dia buat. Amerika boleh warning dia, tapi tak warning nak ambil tindakan dekat dia. Sebab apa? Sebab dia kuat. Iran boleh buat macam tu. Amerika boleh warning dia, tapi tak boleh nak buat apa-apa kat dia. Sebab apa? Sebab dia kuat walaupun ada pihak kata Amerika memang tak serang dia pasal dia syia Amerika suka syia itu pendapat kita tapi sebenarnya pasal dia kuat Amerika tak serang dia Korea Utara kuat pun Amerika tak serang juga yang dia duduk serang ni apa? negeri hal lemah hal ni hal dia duduk diserang Rupa rupanya jadi kuat dalam dunia ni perintah agama sahabat daripada ayat Quran yang terang yang jelas Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Fasiru subakin aw insiru jami'an." Maka berjalanlah kamu sama ada bercerai-berai ataupun berjalanlah kamu berhimpun-himpun pada perang seru kamu itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu strategi perang. Sama ada hangpa nak pi itu, nak pi satu grup sekali ataupun pi cara berkelompok pecah-pecah satu atak utara, satu atak selatan, satu masuk kok timur, satu masuk kok barat ataupun pi satu pasukan besar sekali rundung terpulanglah atas strategi yang apa fikiran sesuai. Allah kata. Wa inna minkum lamman layubut layubatti anna dan bahawa setengah daripada kamu itu mereka yang memperlambat-lambatkan pada perang seperti mana Abdullah bin Ubay satu munafik dan segala sahabatnya sedangkan pada zahirnya nampak mereka seperti kamu dan berserta dengan kamu bila mai perintah perang masa-masa tu kenai siapa munafik. Pasal apa? Sebab orang munafik bila mai perintah perang depa sibuk buat slow. Depan sibuk buat lambat, depan sibuk buat bagi tertinggal bai, depan sibuk buat bagi tertinggal, depan nanti slow. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bukan setakat slow, bukan setakat buat-buat lambat. Dia meracuni pula pemikiran sebahagian sahabat Nabi. Syuruh buai kuat perang. Ini perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang dia ni, pada hari sakit nak mati dia, dia teringat dekat Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul, satu kepala munasik di Madinah ni, pada hari dekat nak mati dia. Dia ingat dekat Nabi. Dia panggil anak dia. Dia kata dekat anak dia... ...nih, kalau bapa mati... ...kamu tolong pihak abang dekat Nabi dua perkara. Yang pertama apa dia... ...jubah hak Nabi selalu pakai itu. Buat kapan bapak. Dia kata. Yang kedua apa dia... ...minta Nabi imamkan salat jenazah bapa. Yang se seumur hidup dia... Sepanjang hayat dia, dia habiskan masa menentang Nabi, menentang perjuangan Islam, meracuni pemikiran orang supaya membenci Nabi dan membenci Islam. Dia ni, bila dekat nak mati, minta dekat anak dia, tolong pergi minta jubah yang Nabi selalu pakai tu. Buat kapan dia dan minta Nabi imamkan bahayang jenazah dia. Yang hadis panjang main cerita bila mayat dah dua lah di depan... Nabi nak pergi jadi imam. Umar Al-Khattab sudah tahan. Eh, dia kata... Umar Al-Khattab kata dekat Nabi... Ya Rasulullah... Siapa ni? Tahu ke ni siapa yang mati ni? Nabi kata tahu. Abdullah bin Umbah bin Salud. Habis tu... Nabi kata aku nak jadi imam juga. Umar kata jangan. Ya Rasulullah... Tahu dah apa dia dukwat selama ni? Nabi kata tahu. Habis tu... Nabi kata aku nak jadi imam juga... Umar Al-Khattab tak puas hati. Nabi kata dekat dia, kalau sekiranya Allah mensyaratkan kepada aku, aku kena minta dekat Allah 70 kali. Minta Allah ampunkan dia, Allah akan ampunkan dia, aku akan minta 70 kali. Supaya Allah ampunkan dia. Tentuan yang kata Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni. Kemudian Nabi naik juga jadi imam. Turun ayat Allah tegur perbuatan Nabi. Jangan semayang-mayang orang macam ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian maka Abdullah bin Ubay bin Salul disebut ketika kali jumpa cerita munafik cerita dia nanti kelah dia kata di sini seperti Abdullah bin Ubay bin Salul al munafik pada segala sahabatnya sedangkan pada zahir nampak dia macam berserta dengan orang Islam surah ma'un fa in asabatkum musibah maka jika kena kamu oleh musibah seperti bunuh dan hazimah yakni pecah perang قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَكُمْ شَهِيدًا Kata Iyah, yakni kata munafik ini, sungguh telah memberi nikmat Allah Ta'ala atas aku. Kerana tiada aku hadir ikut serta dalam perang, serta mereka itu. Oleh itu, tiada aku kena musibah itu. Ini yang kata orang rungkapit. Bila Nabi dengan sahabat-sahabat turun di perang, turun-turun, ramai mati dalam perang itu munafik ni, munafik yang tak ikut serta dalam perang ni, mereka kata apa? mereka kata Allah saja lindung kita kalau kita ikut, takkan kita mati dia kata dia tak ikut Nabi pergi di perang, Jadi dia kata Allah lindung dia Mujurlah kita kita tak ikut Nabi di perang ni. Dia kata kalau kita ikut, dah tentu kita pun mati sama dalam medan perang. Mujurlah Allah lindung kita. Allah tak bagi kita nak ikut Nabi. Maka kerana tak ikut Nabi tu, kita selamat daripada mati. Orang munafik boleh cakap macam tu. Dan cakap dia apa? Allah sebut dalam Quran. Surman Allah wa la in asabakum fadhlum min Allah dan jika kena kamu yakni jika dapat kamu kurnia daripada Allah seperti menang ataupun dapat ghanimah yakni harta rampasan perang la yaqulanna ka'annam ka'annam takun bainakum wa bainakum mawaddah sungguh berkata mereka itu seolah-olah tiada antara kamu dan antara mereka itu berkasih-kasih dan berkenai-kenai oh ditakdirkan nabi dengan sahabat turun di perang dan menang. Menang dalam perang tu, bawa balik harta rampasan. Munafik yang tak ikut ni depan kata apa? Eh depan kata sayanglah, lah. Kalau lah kita ni kena Nabi, kita ikut sekali tentulah harta rampasan tu dapat kita bagi. Cakap depan ni Allah Hamid masukkan dalam Quran nak bagi tahu kata munafik ni begini. Kalau ni, Firman Allah Subhanahu Wa Taala, لا يقول Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya laytani kuntu ma'ahum fa'afuza qawzan azimah. Alangkah baiknya. Kalau ada aku serta mereka itu di dalam perang. Maka aku boleh tumpang dapat menang. Sebagai menang yang besar-besar. Dapat ghanimah daripada harta rampasan perang dan sebagainya. Dia kata ada betul. Kalau ha? kalaulah kita kenal Nabi awal dulu kita ikut dia dalam perang ni tentulah kita akan dapat segala apa yang dia pergi perang tu dapat falyuqatil fi sabilillah alladheena yashruunal hayaata ad-dunya bil akhirah maka oleh itu hendaklah berpegang orang yang ikhlas pada jalan agama Allah itu akan segala mereka yang jual akan hidup dunia dengan tukang akhirat. Allah Subhanahu wa taala seru dalam ayat ni maka hendaklah orang yang turun perang tu ikhlas hati. Orang yang nak pergi perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biarlah depannya orang yang beriman dan ikhlas hati dan mengutamakan akhirat daripada dunia. Sahabat Nabi pergi perang, tuan Cari syahid. Tentera Islam, sahabat Nabi yang dipimpin oleh Nabi dulu diperang daripada langkah kaki keluar rumah tu niat satu aja. apa dia? nak syahid bila dia niat dalam hati dia nak syahid dia tak takut dia tak takut cerita dalam hadis banyak cerita sahabat nabi ni bila nak turun ni turun dia kata apa ayuh kita kepada syahid Maka dia tak takut. Dia tak baca dah cerita ni, sat lagi kalau mati isteri nak jadi janda, kalau mati anak nak jadi yatim, kalau mati, dia tak baca dah itu, bodoh apa? Dia baca, dia nak syahid. Sedangkan musuh turun ke berperang, dia nak apa? Dia nak hidup, dia nak selamat. Perbezaan ini menyebabkan Islam menang. Dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ayat ni Allah bagi tahu, Allah Subhanahu wa taala kata, orang yang nak pergi berperang sabilillah ni mestilah dia beriman dan dia ikhlas, dia mencari syahid. Barulah kemenangan ada di sana. Wa man yukatil fi sabilillah. Dan barang siapa yang berperang pada sabilillah dengan ikhlas hati kerana nak mendirikan agama. Dia ingat ni ini untuk Islam. Habis, dia tak baca lainlah dia baca hak dia buat ni untuk agama untuk Islam fal yuqtal aw yaghlib fatufa nuftihhi ajran azima maka maka di mati syahid akan dia di dalam perang itu ataupun diberi menang kepada dia di dalam perang itu Ini konsep menang dalam Islam ni konsep menang dalam Islam ni kalau dia syahid dan pasukan dia kalah dia menang menang dalam Islam ni bukan menang yang kita dok faham ni. kita faham ni menang kalah, dah dalam Islam ni turun buat kerja untuk Islam tu menang lah kalau keputusan tak lagi kalah pun kita di sisi Allah menang lah itu yang kata Islam dia punya konsep dia macam tu kita boleh lawan nafsu kita boleh tundukkan syaitan kita boleh menangkan kehendak agama di atas kehendak-kehendak kehendak lain ni menang dah yang tu Pilawan kalah. Kalah pun Islam tetap menang. Sahabat Nabi turun di dalam perang Uhud. Peserang kalah. Menang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Peserah pas dia turun pegang tu, Kerana Allah. Menanglah. Begitu. Maka lagi, Kami beri akan dia akan pahala Yang besar-besar di syurga nanti. Akhirat, Satu ganjaran besar, Duduk tunggu di sana firman Allah, "Wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afin minar rijal wal nisa Dan paste apa? Kamu tidak mau berperang pada sabilillah? Allah tanya. Awak yang Allah Islam takut nak perang sabilillah. Dan kamu tak mau tolong pada melepas segala orang yang mustada'afin, Orang-orang yang dhaif. Eh. Paste apa? Kamu tak ada semangat? Nak berjuang Sebab siapa tak ada semangat Nak berkorban Sebab apa Tuhan tanya itu daripada lelaki-lelaki dan perempuan Dan kanak-kanak Yang ditahan oleh orang-orang kafir, Mereka ni mustabah asin. Orang perempuan, kanak-kanak Orang tua-tua Mereka -tua, ditawan oleh musuh Hampa tak ada kesemangat jihad Nak diselamatkan mustabah Yang ditahan oleh musuh ni Dan mereka disakiti oleh musuh-musuh Hampa tak berasakah nak pergi tolong Orang Islam yang kena macam tu kata ibnu abbas radhiyallahu anhu aku dan ibu aku daripada kalangan mustadaafin itu ibnu abbas sendiri mengaku dia juga di kalangan mustadaafin orang lemah yang tak mampu nak lawan kekuatan musuh ni alladhina rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati alzalim ahluha waj'al min ladunka waliyyan waj'al min ladunka nasiiran segala mereka yang segala mustabah itu berkata mereka itu dengan doa Wahai Tuhan kami Keluarkan kami daripada ini karya Yang daripada maksah ini Yang zalim ahlinya Zalim penduduknya Dan jadikalah bagi kami Daripada sisi engkau itu wali Yang perintah kami Dan jadikalah bagi kami Daripada engkau itu pertolongan Yang boleh melepah kami daripada mereka itu Bayangkan macam mana Nabi dan sahabat zaman tu kita dah baca beberapa kali dah hadis. Nabi SAW di oh. sujud, sujud di depan Kaabah semayang. Mereka ambil unta busuk di bawah di belakang Nabi. Nabi SAW di semayang. Bukan bincang orang kata kepada mereka. Kalau pergi ceramah, pergi maki mereka, mereka naik angin, satu pasal, Nabi pergi semayang, bukan ada buat apa-apa pun. -apa. Nabi duduk sujud tu, main lungguk perut untar tiga hari. Lungguk atas belakang Nabi, busuk, bangkai. Nabi tak bangkit daripada sujud dia. Sahabat sebahagian yang tengok benda tu, duduk berkata-kata sama-sama sahabat ni. Kesian tengok Nabi kena macam tu. Tapi Nabi masuk campur, Nabi buang busuk atas belakang Nabi ni, takut mereka pula kena lari pihak dekat anak Nabi Fatimah ni Fatimah masa tu budak kecil lagi lari main daripada rumah ni main main main mai dia ambil buang ni benda ada lungguk atas belakang Nabi ni sambil mulut dia dok marah kepada tapian Quraysh yang buat bapak dia macam ni Nabi kenal macam tu pasal apa tuan-tuan? pasal nak bawa Islam Nabi tak dapat apa dari segi kebendaan, dari segi dunia Nabi tak dapat apa Nabi bawa Islam masa tu semata-mata untuk nak pastikan Islam kita dapat hari ni tu aja. Nabi tak dapat apa tak dapat satu janji kebendaan, tidak dapat upah tidak dapat penghormatan, tak dapat apa bahkan kena tekan masa di Mekam Nabi buat kerja pasal apa? pasal Allah suruh dia buat kerja, dia buat kerja Allah perintah dia terus sampaikan apa yang Allah bagi ke dia. Wahyu yang dia terima, dia kena sampaikan. Dia sampaikan. Ini perintah Allah. Bukan dia ada ingat apa pun atas dunia ni. Itu yang Nabi kena. Siapa pergi tolong Nabi? Kena sekali. Kisah Bilal berabah. Semua orang tahu cerita dia apa dia kena. Tengah panas, terik buh batu besar atas dadah, heret pula. Tambak kaki, tambak tangan, boh belakang kuda, panggil kuda heret ke atas padan-patiak, terkopok isi badan. Apa yang Bilal dapat dari segi dunianya, apa yang Bilal dapat? Bila tak dapat apa atas dunia ni? Melainkan hak Bilal nak apa dia? Kerebaan Allah di akhirat. Itu keadaan mustabah azin, Keadaan orang-orang yang gaes lemah di Mekah pada masa tu macam tu punya kenalah maka keluar benda ni ni keluar di mulut depa yang kena yang kena zalim ni rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha Waj'allana min ladunka waliyan Waj'allana lana min ladunka nasira terbet di mulut depa macam tu deruknya penyeksaan derak seksa dan sebagainya yang kena ni keluar di mulut depa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi Ahluh, Ya Allah ya Tuhanku Bagilah kami keluar daripada Mekah ni Yang mana penduduk dia zalim sangat kat kami ni Tak tahan lah kena ni physical kena, mental kena, torture Macam-macam jadi Ya Allah bagilah kami ni keluar daripada Mekah ni Yang penduduk dia zalim sangat ni Wa ja'allana min ladunka waliyah Ya Allah hantaklah main satu pemimpin Yang boleh jaga kami Minta Ya Allah, bagilah main satu pemimpin yang tidak zalim macam mereka ni. Min nasirah. Ya Allah, hantamailah satu orang yang boleh tolong kami dalam keadaan kami kena teruk macam ni. Nak berdakwah pun, nak kena pergi menyorok-menyorok di rumah Al-Arqam bin Adil-Arqam. Duduk menyorok, tengok luar ada orang, tak ada orang, duduk. Nak bercakap Islam bukan nak pakat nak guling negara nak guling kerajaan bukan nak ti duduk nak bincang pasal Islam pasal nak ke Allah aja kena sorok-sorok macam tu keadaan masa tu menyebabkan begini jadi keadaan macam ni jadi minta kepada Allah supaya Allah tolong maka sungguh dimustajabkan Allah akan doa mereka itu dimudahkan bagi setengah mereka itu keluar dan tinggal setengah lagi. Sehinggalah putuh Mecca. Sehinggalah hari pembukaan kota Mecca. Doa mereka minta Allah selamatkan mereka daripada kenal zalim di Mekah ni. Allah dengar. Allah makbul. dikeluarkan mereka ni sebahagian hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebahagian lagi tak keluar. Islam beriman tapi sorok Islam mereka. Sehinggalah Nabi buat comeback. Nabi balik daripada Madinah Balik semula ke Mekah Pada hari pembukaan kota Mekah Pada hari itulah Baru hadut sembunyi Duk syuruh Islam ni tahu Kata mereka sebenarnya Dah Islam lama dah Muslimin dan muslima Yang dirahmati Allah Firman Allah Allazina amanu Yuqatiluna fi sabi lillah Wallazina kafaru Yuqatiluna fi sabi littahu Bermula segala orang yang mukmin itu Berperang mereka itu pada jalan Nak meninggikan agama Allah mana kalau orang kafir berperang pada jalan syaitan itu bezanya. Hak Islam dia kerana Allah. Hak kafir ni dia berjuang pada jalan thaghut. Thaghut ni maksudnya lain daripada Allah dan Rasul, thaghut semua. Berjuang lain daripada Allah, lain daripada Rasul itu tauhid semua. Beza dia Allah kata apa dia? Orang Islam dia nak keridaan Allah. Orang kafir ni tak apa benda yang dia nak tak tahu. Depa ni duk di jalan thaghut. Tuhan Allah فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَائِفًا Maka peganglah ulimu akan penolongan syaitan. Kerana bahawasanya dia, yakni syaitan itu, ada ia zaa'if da sebenarnya. Dan lemah dia. Dia tak boleh lawan dia akan Allah. Dan walaupun bergabung dengan segala kafir. Allah subhanahu wa ta'ala bagitahu. Dia kata syaitan ini sebenarnya lemah ni dalam ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala kata inna kaidah syaitan kana ba'ifah sesungguhnya syaitan ni tipu daya dia sebenarnya dia lemah orang yang terpengaruh dengan dia ni orang yang sangat lemah tu sebab dia terpengaruh dengan syaitan terpengaruh dengan syaitan Allahuakbar kelompok kita tengok di kelompok tempat-tempat gunung-gunung orang kaya ni pukul 11 pukul 12 pukul 1 pukul 2 pagi budak-budak Melayu mabuk tunggilanglah dia masuk kedai makan muntah dalam kedai makan budak Melayu perempuan pun buang baju tak pakai baju apa masuk dalam kedai mabuk berdeguk budak Melayu tuan main dengan kereta hebat-hebat main dengan apa semua kereta mewah kereta apa ni tukar macam ni menang eh tengok anak-anak orang, orang Melayu orang Melayu kau kata, mak Melayu, pao putihkan muka, main lagu, tak macam nak Melayu. Muka Melayu hidung penyek ni. Dia jadi macam tu. Tengok, ya Allah, apa nak jadi di depan ni? Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Begitu sekali lemah sehingga boleh terpedaya dengan syaitan yang lemah, Allah kata. Syaitan tu Allah kata, kana da'ifah. Syaitan tu lemah. Syaitan yang lemah tu boleh memperdayakan orang Islam yang tertangat lemah. Kalau sekiranya orang Islam ni kuat Islam, dia tak jadi macam tu. Pasti apa dia jadi macam tu? Pasti dia lemah. Maka syaitan yang lemah pun boleh memperdayakan dia. Ayin tak mahu tu entah. Naudzubillahiminzalik. Minta janganlah ada keluarga kita, kenalan rapat kita yang jadi macam tu. Jadi lupa diri, tak sedar diri. tu jadi rosak, agama, rosak habis segala-galanya. Dijadi macam tu Firman Allah Alam tara'ilal ladhina qila lahum kufru aidiakum Tiadakah engkau lihat kepada segala mereka yakni kepada segala sahabat Nabi Yang dikata bagi mereka itu Tegah olehmu akan tangan kamu daripada perang kapiak Tak kala tuntut mereka itu nak perang dengan kapiak di Mekah ini yakni sebelum daripada hijrah ke Madinah Kerana tak tahan dengan menyakiti kapiah bagi mereka itu. Mereka itu ialah jemaah daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Sebahagian yang dia kena tekan. Masa di Mekah ni. Minta dekat Nabi. Minta dekat Nabi. Minta Ya Rasulullah. Minta saya izin dekat Allah. Bagi green light, Kami nak hilang langkah daripada ni. Tak tahan. Tak tahan kena tekan. Tak tahan kena tindih, Tak tahan. Tak tahan dengan apa yang kapiah musyrikin Mekah buat ni. Tak tahan depa rasa depa nak lawan balik maka pi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin dulu dekat nabi minta ya rasulullah tolong sat minta izin daripada Allah kami nak pi langgar ni Abu Jahal Abu Lahab Abu apa, -apa ni kami nak pi langgar depa depa ni melampau dah depa ni too much dah buat kat kita ni tapi nak minta dulu green light daripada nabi kalau nabi kata okey pi depa akan pi tapi Allah subhanahu wa ta'ala bagitahu dekat Nabi ya, apa dia dalam ayat tadi. Tunggu tak dulu. Kufu aiziyakum. Tunggu tak. Jangan dia angkat tangan apa-apa buat apa-apa dekat mereka ni. Allah tak benangkan. Pasal apa? Maknanya Allah kalau dia benangkan dan dia tolong boleh. Tak ada masalah. Tapi Allah tak benang. Pasal apa? Pasal Allah merainkan juga hukum dunia. Hukum dunia apa dia? Kita terlampau sikit. Nak lawan mereka besar. Jangan buat kerja bodoh macam tu. Kita belajar karate, belajar judo, sampai tali pinggang hitam, sampai sampai ujung tali pinggang tu bubuk kuning, pula 7 kali. Tali pinggang hitam ni dah tinggi lah. lepas tali pinggang hitam tu piham ambil apa akan lagi dapat satu den, dua den, tiga den sampai tujuh den. Cukup kemeh lah. tengok dengar musuh main 20 orang, kita seorang, lari lah lagi baik. Lari lah. Dia fikir ke tali pinggang hitam, dia fikir tujuh den ni, aku 20 orang ni, aku nak trail juga. Bawa balik panggil mata. Ayalah. Jadi Islam ambil kera benda tu. Islam dia ambil kera benda tu. Jangan jadi bodoh. Jangan dengan kata, aku orang Islam, Allah akan tolong aku. Aku seorang, mereka 30 orang pun. Allahuakbar, nak pergi ni. Bawa balik ke tayak saja. Zahabat Nabi masa teruk kena tekan di Mekah ni, minta dekat Nabi, minta, ya Rasulullah, tolong minta dekat Allah. Allah kata, okey saja kami nak pergi langgar. Allah kata, no, no, no, no, bagitahu dekat mereka jangan lagi. Pasal apa? Alasan yang pertama dalam saksir, dia bagi penjelasan. Alasan yang pertama, pasal orang Islam sangat sikit pada masa tu. Orang kapiak bukan sahaja ramai, bahkan mereka berkuasa. Ramai tu satu hal, berkuasa dia ada banyak kemudahan Islam Sikis tak ada kemudahan jangan lawan keadaan macam tu buang masa yang kedua pasir apa? pasir Makkah itu tanah haram makna haram tu apa dia? di antara maknanya haram tumpah darah haram perang di dalam Makkah maka Allah kata tak boleh perang pada masa tu tak boleh sehinggalah Nabi Hijrah ke Madinah barulah turun ayat jihad barulah berlaku perang yang pertama di Madinah perang Badar al Kubra. Hak di Mekah ni daripada minta dah Allah kata nanti dulu Wa'akimus salat Wa'atul zakat Dan diri olehmu akan semayang Dan keluar olehmu akan zakat Tuhan kata apa? Nanti tak dulu Perang ni ni tajuk tinggi La ni hamqa ni Tuhan kata apa dia? Wa'akimus salat Semayang jazali' Ni nak bilang tak ni Allahu Akbar Subuh pun tak mungkin yang semangat ni nak dia kanduk ni Subuh pun seminggu dan sekali 6 kali tenggelincang Ni semangat Orang oh, yang abang ni eh, halu, Tunggu apa lagi masjid kita daripada bakang dah Allah kuat kebal Marah tu masjid orang bakang Subuh semayang dah tadi Tadi ah, pun lambat sikit Tak semayang rupanya Allah kata apa Dalam kisah zaman awal ni Di Mekah ni Allah kata apa Wa aqimus salat Allah kata semayang jaga alai lelok dulu. Itu dulu. Itu asas. Itu asas. Kalau itu pun dokter berlincah. Jangan cakap hal tinggi-tinggi. Wa aqimu salah. Wa atul zakat. Keluarkan zakat. Dalam kapsir dia cerita pada masa ni zakat belum main secara detail lagi. Perintah zakat ni belum main secara detail. Tak ada lagi kata cukup satu haun satu tahun. Kena buat peluang nisab sekian-sekian banyak tak ada detail lagi. Cuma rasa ada duit lebih bagi kepada Allah. Ada rasa macam duit ni lebih daripada keperluan kita bagi kepada orang yang memerlukan. Bagi kepada orang miskin dia tidak ada kadar berapa-berapa-berapa tak ada lagi. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, <tik> "Falamma kutiba alaihimul qitan idza fariqun minhum yakhshawun-nasa ka-khashyati Allah aw ashadd Tuhan kata, maka tak kala difardukan ke atas mereka itu akan perang. Tiba-tiba ada pula satu puak daripada mereka itu yang takut mereka itu akan manusia. seperti mana takut mereka kepada Allah. Bahkan, selebih takut lagi mereka kepada manusia itu. Hakduk, kalut sangat Nabi perang ni. Bila pergi di Madinah, turun sungguh. Turun sungguh, ayat suruh perang. Bila turun sungguh, takut pula. Sebahagiannya takut apa? Duk tengok bini, kesian dekat bini. Kalau aku tak ada, kesian dekat dia ni. Macam mana lah selama ni aku yang duk pergi bayang bil telefon, bil api, bil ayah semua kan. Kalau aku tak ada, tak Allah dia ni ni. Dia ni nak bayang, nak pergi pejabat kursus, dia tak tahu pejabat kursus. Tak mana? Dia semua lelaki buat. Kan ada orang perempuan jenis macam ni? Ah, ha? Lelaki duk bayang pakai internet banking apa semua, dia dengan password pun tak ingat. Laki dia kata mai aku nak tunjukkan esok kalau jadi apa-apa kat aku ni hal nak bayang bil-bil telefon bil ayam bil api ni mai nak tunjuk kau hmm. eh, buatlah dia kata tak api tak mau ambil tau pasal-pasal lelaki ada pergi lelaki buat semua bila tak tak kawan ni dia tenggelam punca kata orang main potong api kata orang main potong ayam dia kata pasipa pasipa jiran main tanya dia tak tak bayang dah apa bil api bil ayam bayang di mana macam ni anak kak tak bayang lah kata memang orang potong lah, kalau tak bayang kau jenis macam ni. Ha jenis macam ni dia dia very dependent kepada laki dia. so lelaki ni pula bila mai perintah perang dia duk ingat bila pi belayar jelah. Ingat dia dekat siapa nak bayar ikut ni. Ha tengok dia pun is anak-anak ni cak kalau aku tak ada jadi anak yatim ni Allah. Kalau lambat pergi dulu, dia pun tak mau nak pergi berperang. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ta berita, jadi benda macam ni. Yang tadi duk minta kebenaran nak perang ni bila pi pi Madinah turun ayat perang apa jadi depa ni nak tarik diri daripada pi berperang takut mereka itu akan manusia lebih daripada takut depa kepada Allah waqalu rabbana lima katabta alaina alkitab lawla akhra ila ajalin qarib maka kata mereka itu wahai tuhan kami apalah pasal engkau perlukankan Aceh kami perang ini dia jadi legut pula dah bila mai perintah perang dia keluar meja rabbana lima kata beta alailal qital depa kata ya Allah awaklah yang bidu suruh kami pergi perang ni tak kesian kan ni kalau kami mati anak bini apa nak jadi macam mana apa kerana tiada engkau tak akhirkan akan tempoh kami untuk nak pergi berperang itu kepada satu tempoh yang hampir minta dekat Tuhan pula, minta, ya Allah, tak boleh tangguh sikit kalau ni anak duduk ngaji sekolah rendah hari ni eh? anak baru tak lepas lagi, nanti bagi mereka lepas universiti, pakat dapat kerja semua tak apa, saya pergi mati syahid, tak apa, mereka dah boleh kerja semua dah kalau dah ni saya pergi, kalau lah kata saya mati, macam mana, duit tuition ni cara saya ada, duk buat overtime pun duk bayang macam dia dah main lah benda ini ciri-ciri apa, tuan? ciri-ciri dunia kita ni kita jadi takut halak dan agama ni pasal apa? Pasal duk fikirkan benar-benar ni. Kita sebenarnya kita tak kisah. Bila dia main umur kita ni, raya, baju raya pun tak beli pun kadang-kadang pun. Tak beli pun. Dia dah main umur kita ni, tak beli pun. Tapi anak-anak kita atong habis. Anak ni dua pasang ni, dua pasang ni, dua pasang ni, apa ni semua kita, kita atong abang mereka ya. Kita dah tak kisah. Lah-lah itu nak raya, bini tu ya. Abang-abang beli tak baju raya abang? Ayah apa ayah untuk cua ni kita, kita tak kisah harapan dia kita Tapi anak kita ni Ini keutamaan kita Ini keutamaan kita Maka benda ni lah yang memperlambatkan semangat Untuk nak berjuang pada agama Bersiap apa Benda-benda ni yang duk jadi halangan kepada kebanyakan orang daripada dulu daripada zaman Nabi sepedak sepedak selagi ada manusia selagi tak kiamat benda ni lah yang akan ada dalam kepala orang tua-tua kepala mak kepala bapak ni kepala bapak pula kepala mak kepala ayah tuan-tuan kepala bapak je kasar. kepala mak dengan kepala ayah ni inilah kepala inilah benda yang duk dalam kepala mereka fikir pasti anak-anak nah? baik benda ni dia kata menyebabkan jadi lambat orang-orang nak turun pergi berperang Firman Allah, "Kul mata'ud dunya qalil." Ah, Tuhan bagitau. Kata oleh-Mu wahai Muhammad, sedap-sedap dunia itu sikit saja. Allah bagitau. Dunia ni sikit saja nak banding dengan sedap di syurga yang Tuhan nak bagi tu. Sikit aja dunia ni. Sikit ni pun kita tenggelam. Sikit ni, sikit ni pun kita tenggelam. Yang Allah janji kepada orang yang beriman Di akhirat itu syurga ni Segala kemuncak nekmat Dia ada di sana Tapi sebab manusia ni dia tak nampak Yang kata nekmat syurga tu macam mana Dan dia tidak pernah rasa lagi Nekmat syurga macam mana Maka bagi dia nekmat dunia ni lah segala-galah yang dia nak cari Pasal apa? Pasal tak nampak lagi Hak doa dalam Quran dalam hadis ni Dia tak nampak mata lagi maka inilah jadi kepada manusia di atas dunia ni tak nampak hak dia nampak ni dunia maka dunia inilah lah matlamat dalam hidup dia satu apa nama dalam Ibnu Kasih dia rumai satu cerita dia kata Al-Hasan dia ni daripada kalangan tabi'ain dia kata dunia ni dia kata ibarat macam orang tidur dalam tidur tu mimpi dengan mimpi indah mimpi indah itulah dunia dia kata mimpi ni dia bukan selama-lama tak lagi jagalah setidak-tidaknya orang bang subuh jaga Lenyaplah mimpi indah tu bila jaga hak dia celik tengok depan mata itulah hakikat yang sebenarnya kita teh dunia ni pun macam tu lah ni duk atas dunia ni mimpi ya? ni duk mimpi jadi duk seronok tak ada punca jadi tak tak nak abang macam tu mati-mati pertama kita jumpa dalam kubuk tu Itulah hakikat sebenarnya Lagi nyawa tak keluar daripada badan ni mimpi Hidup kita ni mimpi Otak hari-hari Ingat apa? Ingat nak cari duit Ingat nak tambah harta, Ingat nak cari peluang mana, Ingat itu Dalam kepala kita Itulah Dukung sini Dunia yang kita cari Ini mimpi indah Kata Al-Hatan Inilah mimpi indah bila kita jaga daripada maut ini bila? Bila malaikat maut sudah main nak tarik nyawa. Masa itulah baru eh ni apa ni? Apa ni? Apa ni? Siapa dia ni? Awak dia mai pakai baju gelap semua ni. Kan adalah hadis cerita. Wa jaa malaakul maut liyakhabid bi Nabi kata dan datanglah malaikat maut liyakhabid ruhaku Nak cabut roh dia. Dan mai malaikat ini dengan pakaian serba hitam. Bila dia tengok-tengok ni, apa ni? Awak ni siapa ni? Aku tak kenal dia ni. Eh, awak dia pakai hitam semua ni. May pula dia bercakap kasar, pula dekat kawah anak mati ni. Keluarlah roh daripada badan yang kecil. Tiga-tiga tu, apa ni? Mati dalam keadaan termangu-mangu macam tu kalau dia satu orang yang ada reti ada mengaji, ada sikit ilmu tentang agama, pernah main bersilah kebaik kaki di masjid, dengar hadis yang menceritakan tentang kedatangan malaikat maut, menjelang detik akhir hidup kita ni, sekurang-kurangnya masa tu dia dah ingat balik aku nak bersilah kalau dia satu orang yang zero tentang agama tak tahu apa Tengok masjid ada pengajian Lagi dia rem minyak motor dia Uuuh, Saja Bukan cakap sehat tadi itu Saja Dia ada sakit Fi Fikulubihim marabun Quran kata Dia dalam hati mereka ini ada marah, Ada sakit Dia tengok masjid dia sakit Dia tengok bank dia sakit Dia tengok orang mengaji dia sakit Pasal apa dia sakit? Di Tuhan kata Di dalam hati mereka itu ada sakit Sakit apa? Sakit agama Dia tak boleh dengan agama ni Agama tak buat apa kat dia Bahkan agama nak selamatkan dia Tapi dia memutuhi agama yang nak selamatkan dia Ulama, Ulamah nak pegang tangan dia. Nak pimpin dia. Daripada dia nak terbabas. Daripada dia nak tersasar. Daripada dia nak terjerumus. Jatuh di dalam jurang api neraka. Ulamah pisau tangan. Nak pegang dia. Nak cuncun dia. Main jalan selamat ni. Dia tak mahu cuncun. Sebab apa? Sebab dia sakit. Fikulu bihim maradun fazzadahumullahu Tuhan kata kalau dia dah sakit dia tak cari ubat nak bagi baik sakit dia fazzadahumullahu Allah tambah lagi sakit dalam hati dia Dia duduk di rumah mak dia bercakap pasal urang mak dia kata hang ni bila nak kat sembahyang umuk dah masuk 21 bulan dia dengar macam tu macam cerok petrol PHB tu wow api naik dan, Dan dia boleh naik angin Dia boleh tenggang kursi meja depan mak dia Dia tak boleh dengar tu Semayang Cerita agama Dia tak boleh dengar Tuan-tuan boleh hayati lah Apa yang saya nak sampaikan ni Dengan masalah sebahagian Daripada anak muda hari ini Sakit benar. lah Pecahkan Gandalism di sekolah Orang buat semua elok elok Pancoh dalam jamban tu Habuan dia basuh berak Dia tenang bagi patah bang Bila berak susah vandalism benda tu kemudahan dia dia pergi jana kemudahan untuk dia pasal apa jadi macam ni hati dia sakit Oh bobo di toilet sekolah tu cikgu bukan ada duit bukan cikgu sendiri bawa keluar duit pasal apa? pasal nak bagi kemudahan kepada anak murid dia nak beristinjak bila dah buang ayam nak istinjak sekali lagi nak ibadat nak buat cikgu pun kalau ambil poket pergi beli tu pek betah tu pasang dari situ dulu pasang tak bubuh kunci tu daripada cabut buah main daripada buat ligang kawan pukul belakang cikgu pergi beli pula nak tu pasang kunci bagi kuah untuk kemudahan dia dia bawa pisau tikrak buang juga sekali lagi bila dia buang ayam dia nak basuh susah Pasti apa jadi macam ni? Pasal apa? Hati sakit. Salah siapa? Ani ha, cerita panjang. Bila kena salah siapa? Cerita panjang. Mungkin salah mak pak dia daripada awet asuhan tak kenal. Kendian dah, anak dah besar dah baru mak pak dapat kesedaran, baru nak pergi pembetul. Rebung dah jadi buluh. Masa tu baru nak betik dia tiba di muka mak pak dia mungkin salah makpak dia mungkin makpak tak salah daripada awis atau elok tapi tak tahu apa hal dengan budak ni hidayah tak boleh masuk dalam hati dia mungkin pokok pangkalnya ni sakit ni ni yang perlu diubati dan ubat dia tak ada lain melengkap ugama setengah melengkap ugama bisikkanlah ugama ditelinga anak-anak kita ni dengan bisikkan kasih sayang agama ni sayang Bukan agama nak musnahkan hang, bukan agama nak bagi susah. Hang. Agama sayang dekat hang. Agama nak minta hang jadi elok. Pasal apa? Bukan elok dunia saja, akhirat itu kesudahan yang elok akan dapatkan hang, bukan kat orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ini dia bagitau. Kul mata'ud dunya qalil. Katalah olehmu wahai Muhammad sedap-sedap dunia itu sikit sahaja wal khairun liman satta dan akhirat jualah yang terlebih baik bagi mereka yang takut Allah Subhanahu wa taala yakni dengan tinggalkan maksiat akhirat ni kok mana pun baik tuan-tuan akhirat ni kok mana pun itulah yang terbaik untuk kita carilah akhirat Utama utamakanlah akhirat dalam hidup kita firman Allah لا تظلمون dan tiada Allah dizalim akan kamu walau sebesar uat celah biji tamar sekalipun maka Allah subhanahu wa taala tidak akan buat zalim kepada kamu maka peranglah olehmu اينما تكون يدرككم الماء ولو كنتم في برج مشيادة di mana tempat ada kamu nasehat mendapat akan kamu oleh mati dan jika ada kamu itu pada benteng yang kukuh sekalipun mati akan jumpa kamu mati ni tak ada lagi mati ni tuan satu benda yang pasti mai cuma cepat dengan lambat tu aja ada orang Allah bagi dekat dia sampai umur 80 90 ada orang Allah bagi dekat dia 32 mati 32 ada orang Allah bagi dan sampai 45 50 ada orang Allah bagi dan tengok cucu ada orang Allah bagi tak dah. cucu pun tak dan tengok dah mati benda pasti cepat lambat itu saja banyak cerita dalam Quran Allah subhanahu kullu man 'alaiha fan Allah bagitah setiap benda yang ada atas muka bumi ni fan semua akan binasa mana tak ada orang yang akan kekal hidup tak ada kullu nabdin za'iqatul maut ayat Quran setiap orang Setiap benda yang menyawah pasti mati Bukan manusia saja semua benda yang bernyawa pasti mati. Allah kata wa ma ja li basharin min qablikal khulq. Allah Subhanahu wa taala kata tak ada satu pun manusia yang sebelum engkau yang aku bagi hidup sampai hari ini. Mati. Ada di kalangan kita ni dan tengok tok wan kita. Ada tok wan pun tak dan tengok. Ada di kalangan kita ni sampai tok nek atas pada tok wan tu. No. Kita dan lagi tengok tok nek ni ada di kalangan kita tak ada pun ada di kalangan kita ni tak ada kenai muka ayah pun ada beranak-beranak ramai -beranak tu ayah tak ada dah tengok macam mana tapi tidak ada satu manusia Allah kata yang dia simpan sampai hari ni orang boleh duduk tengok tak mati lagi kalau tak mati pun sikit hari lagi dia mati tidak ada manusia yang aku simpan depan ni sampai kekal lama khalil al-wali contohnya khalil al-wali sahabat dia sekenai sebagai panglima perang masa berlaku apa nama perang Uhud dia pimpinan tentera tentera musuh tentera kafir masa itu belum masuk Islam lagi khalil al-walid ratusan perang dia turun ada yang dia jadi ketua ada yang dia jadi tentera saja Sehingga mati dia nak cari satu satu ruang di atas kulit dia yang tak ada parut. tak tak Khalid al-Walid ni. Daripada tak rambut sampai tak kaki semua parut. Parut kena parang, parut kena tak parut kena turis, parut kena tak Parut penuh di badan dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Khalid al-Walid mati atas katil di rumah dia. Perang apa yang dia tak turun? Sebut saja perang kalau Allah perintah kalau Nabi suruh Khalid Al-Walid akan ada di depan. Dan dia turun tiap-tiap kali mencari syahid. Allah tak izin dia mati dalam medan perang. Allah tak izin dia mati. Akhirnya Khalid Al-Walid mati selesa di rumah. Menjelang dia nak mati di hujung umuk dia dekat nak mati itu. Khalid al-Walid ni kata Berapa banyak perang yang aku dah ikut serta Berapa banyak kesantikan tikam tetap panah yang aku dah kena Tetapi kini dia kata Aku menanti kematian Di katil pembaringan aku Kita tak boleh cakap tetapi perang tentu mati Kita tak boleh cakap Kata kita tak pergi mana duduk di rumah tak mati Ada orang tak mau. Ni Haji pergi lagi, lagi Saya tak lagi kan lah. awak berjabat saya saya fobia dengan kapit terbang fobia dengan kapit terbang maksud dia macam mana saya takut lah saya airport mesti tengok jangan kita suruh naik kapit terbang airport mesti tengok opi apa-apa eh dia kata duk tengok berita duk keluar main kapit terbang crash apa semua banyak cari tak jumpa oh, saya takut saya takut satu hari dia lintah lintah jalan depan rumah dia kena trailer hancur macam tu juga. Ya. Hancur berkecah badan. Apa benda? Apa benda? Mati ni tentu mai. Macam mana cara Allah saja yang mengetahui. Kita ingat benda hak kita nak buat benda baik, masya Allah, jalan. Maknanya bagitau, baca kita di sini kematian ini dalam ayat tadi dia kata apa? Dia kata walaupun tompi berujung masyadah, walaupun hangpi duduk di dalam satu benteng besi yang kuat, duduk dalam tu tak mau mati bila mai mati dia. Mu tak mau mati awal sikit kabarnya. Duduk dalam peti tak ada tak ada udara mati lagi awal dia. Nampak tak? mati ni cerita dia satu benda yang dah dijanjikan bila benda tu akan mai dan akan jadi dekat dia. Maka janganlah kamu takut nak berperang kerana takut mati. Daripada Tuhan Allah, wa in tusibhum hatanah yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum dan jika kena mereka itu Oleh kelapangan Ataupun oleh kemurahan makanan Kata mereka itu Ini daripada Allah Dan jika kena mereka itu susah Kemarau, balak dan sebagainya Seperti mana mula Nabi SAW datang ke Madinah Maka kata mereka itu Ini daripada sisi engkau ya Muhammad Ya'ni kerana sial engkau Jadi bagaimana kalau mereka dapat ni'mat mereka berkata Allah bagi ni'mat kata mereka orang bagi maka Allah bagi ni'mat bila mereka dapat susah mereka kata ni tak ada lain ni hang punya lah Muhammad hang punya syair lah yang jadi-benci Allah pun syair bila Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Nabi sampai di Madinah kemarau kemarau tak turun hujan setitik pun sampai bumi markah keadaan sudah jadi susah saya baca di sini ke hadith tu dulu Nabi s.a.w. dalam masa kemarau tu Nabi naik atas membar khutbah Nabi tengah khutbah masuk main satu badui Masuk main satu badui surih Dia kata dekat Nabi Dia kata Ya Muhammad Nabi tengah khutbah ni jadi pihiyaw Lepas dia kata Ya Muhammad Dia kata apa ni? Dia cakap apa banyak-banyak Minta dekat Tuhan ni bagi turun hujan Ni dia kata pokok-pokok tumbuh-tumbuhan mati habis Menatang ternakan pun semua mati habis bumi masuk ke habis kemarau teruk dia kata apa minta dekat tuhan bagi turun hujan nabi tengah khutbah dia fikir macam tu nabi pun dengar tabah nabi terus angkat baca doa minta supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dalam hadis diceritakan hadis bukhari ada dalam hadis muslim pun ada nabi sallallahu alaihi wasallam teguhkan angkat tangan minta Ya Allah turunkan hujan Ya Allah turunkan hujan Serentak dengan Nabi minta tu pokok hujan mat Dan kata sahabat dia kata apa Belum Nabi turun daripada membar Hujan sudah turun Belum Nabi turun daripada membar tu Hujan sudah turun bah Sehingga membasahi janggut Nabi Turun-turun tak berhenti pula dah Dia hujan tak berhenti Seminggu hari jemaah depan Nabi tengah dua ketua Syekh ni main juga dalam hadis cerita Syekh ni main juga dia masuk untuk dia kaya Nabi lagi sekali dia kata Ya Rasulullah dia kata minta dekat Allah stop ujah ni dia kata ni apa ni sampai tak berhenti ni berapa, berapa banyak tempat dah kena banjir dia kata pokok-pokok pun jahanam balik ni apa cerita tu tak puan hati juga Nabi doa pula minta Nabi kata apa turunkan hujan ya Allah bukan di sini tapi di, di sekeliling kawasan ini Nabi sebut aja masa tu juga tiba-tiba saja dia membentuk satu bulatan kata dalam hadis tu dia membentuk satu bulatan macam satu cawan hujan turun di pinggir Madinah di kawasan duduk orang duduk Madinah tu jadi kosong langit cerah mata orang semua tengok mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Tentu boleh bayang tak benda macam tu berlaku tunai-tunai? Ada juga orang tak beriman. Ada juga orang tak beriman. Nabi ada depan mata, dia tak beriman. Mu'jizat Allah hantar main depan mata, dia tak beriman. Makna dia apa? Moral di sebalik cerita tu apa dia, teman-teman? Hidayah Allah ni ma'ai. Allah bukan bagi ke sebarang orang. Allah bukan bagi dekat semua orang. Moral di sebalik cerita ni apa tuan-tuan? Kita ni syukur banyak-banyak pada Allah. Allah pilih kita dalam ramai-ramai orang hak dia nak bagi hidayah. Allah pilih kita ni. Ni kita ni pergi jadi orang yang mau agama ni Allah pilih. baru banyak orang Islam hak macam saya sebut tadi. Pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi mabuk muntah tapi tidur tak terpilongkan. Budak Islam. Allah pilih kita Allah pilih keluarga kita Allah pilih ini, orang kenalan rapat kita Allah pilih bagi hidayah dekat kita Bukan sahaja hidayah Islam Kita semayah Kita bukan jadi orang Islam nama saja Kita semayah Kita jadi orang yang sentiasa ingat apa benda nak buat dalam agama Satu sahabat baru ni Tapi dia pesan dengan Tihara Kata-tihara lagi Cerita dalam, dalam kuliah Masuk state pula Dia kata Member lama sama mengaji di kolej Islam dulu Tak jumpa dah 20 tahun lebih Dia pun pergi Mengaji Australia Mana saya Balik mai Lah jadi om omsam di Kuala Lumpur Amal tak jumpa Baru ni pergi dapat Dan Mana kan pergi keluar nama dia. dia Tengok nama dia ni berlainan daripada orang lain dia Tak boleh sebut lah nama dia Dia, dia. dia tengok eh saya kata ni nama ni Kami dia sangat dia rasa sama dulu Islam kali nombor telefon dia stress telefon dia pun angkat bunyi suara mula saudara tak kena alah alah assalamualaikum kada waalaikumussalam saban ni samsuri kada samsuri samsuri samsuri mana samsuri mana tanya kada kada eh hey, ni aku nak marah ni hang tanya samsuri mana ustaz samsurilah sini oi dia main jantung kada tu dia kono ah Ah, dia kata Allah SWT Dia kata ni apalah Seronok Eh dia kata betul Walaupun lama tak jumpa Tak tak, Tak tak, ta, ta, apa nama Tak contact lama Dia kata tapi Saya duk ikuti Dia kata You may kesih Tidak-tidak keluar Saya dengar lah apa, -apa. Ni one thing I tell you what Kau suruh lihat dulu I tell you what huh? Dia kata Alhamdulillah Tiga benda tu hadis apa yang baca tu I dah buat I dah make sure my Mak I pun buat Dia kata semua I buat. Apa tu? Bisa kata Semayang Doha We tell Posa Ayamul Bir Tiga hari sebulan Tiga belas, empat belas, lima belas Alhamdulillah Berapa tahun dah dia kata Terima kasih banyak-banyak sahabat Tuan-tuan satu kawan lama kita lost contact Tuan-tuan dapatkan satu dah Dia pergi haba lagi tu pula Allah, Kita berasa ni apalah Kita kawan dengan dia Kita sama dengan dia Apalah dia pergi cakap macam tu kan Terima kasih kat kita Tuan-tuan Bukan semua orang Benda ni boleh memberi kesan Di hati tu semua orang Ada orang dia boleh dengar Dia dengar bukan sekali lima kali Dia dengar 10 kali Dia dengar 30 kali dah Tak buat tapi ada orang, dia dengar tu, benda tu dia macam germik masuk, dia macam satu drill masuk dalam hati dia. Dia buat, dia tak ingat. Dia buat, dia jadi amalan dia. Kita dengar balik, feedback dapat balik. Macam nak menangis, kita ni dengar. Betapa Allah pilih dia untuk nak dapat tu, benda tu. Benda tu, dia drill masuk dalam hati. Dia teril benda tu. Masuk. Dia terus melekat dalam hati dia. Dan dia terus jadi keamalan dia. Dan dia buat yang dia tak tinggai benda tu. Kalau dia jenis masuk pejabat lambat sikit. Dia 8.30. Dia semayang dulu. Dua di rumah pun. Kalau dia masuk pejabat awal. Dia ambil juga break. Bukit 9.30. Ambil sikit time break. lagi pergi dekat surau pejabat dia. Allahu Akbar. Dia buat dua malam demam kenapa jadi demam apa semua tak dengar sejuk dengan apa duduk dalam selimut hati ni duduk ingat ni aku witi tak buat lagi ni aku witi tak buat lagi ni bangkit boleh tolak selimut pergi tepi dalam demam sejuk ni boleh tolak selimut pergi tepi masuk pergi pancang ambil ayat semayang Allahuakbar tak larat satu rakaat dia tak dia tak miss benda tu Contohnya kita tanya diri kita, kita sendiri adakah benda tu lekat dalam hati kita, amalan-amalan ini. lekat dalam hati kita. Yang kita tak buat, kita rasa macam tak komplit hidup kita hari ni. Macam mana semayang lima waktu? Kita tak miss semayang lima waktu ni. kok mana pun kita akan buat sunat. macam itulah beberapa amalan sunat kita jadikan dia macam mana semayang lima waktu. Yang kita tak buat kita tak boleh tidur. Dalam dalam apa nama handphone ni masuk 30 juzuk Quran, masuk suara pun masuk hak jenis teksnya pun masuk kalau dia outstation, cerita nak bawa Quran payah ke apa ke semua handphone dia ada bangkit tidung pagi walaupun dok ada di mana bangkit tidung pagi buka buka dekat al-Quran dia buka cari surah al-mud baca juga pegang baca subhanar-razzaqil ladhi bi yadihil mulku wa huwa 'alim tekan tekan tekan tekan tekan sampai habis dia tak miss al-mud dia tak miss ke mana pun ada satu sahabat saya beritahu dia jogging setiap hari. dia jogging satu surah Al-Muq habis eh, jogging boleh baca surah Al-Muq dia kata biasa lah tak nak bawa sambil jogging tu surah Al-Muq baca baca perlahan-lahan. Mungkin kita dengar macam ni bila cerita dia mengesan ke hati kita ni dia... ada orang dia serius macam tu dia praktikkan benda tu macam tu maksud apa tuan-tuan? untuk dia, bukan untuk siapa-siapa untuk dia, dan kita pun kalau kita buat untuk kita bukan kita nak buka dada kita cakap cakapkan orang kita buat tu ni dan sebagainya, untuk kita untuk bekal kita untuk apa? untuk masuk kukong yang setengah orang kukong jadi sempit yang setengah orang kukong jadi gelap kita dengan amalan kita yang berapa yang menjadi amalan tetap kita ni, yang kita buat benda ni ikhlas kerana Allah ni tahkah kerana tu Allah ambil kira diluaskan kubuk kita, diterangkan kubuk yang gelap ni. Untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah jemaah ini yang dia nak bagi tahu dalam ayat ni. Jadi cerita mati ni dia kata apa? Walau kuntum fi burujin Kamu duduk di dalam satu benteng tembok yang macam mana kemai pun kamu akan mati. Maka janganlah kamu takut nak berperang kerana takut mati. Kerana mati boleh mai pada bila-bila masa, pada siapa-siapa juga. Firman Allah wa in wa antusibhum hatana. Yaqulu hadhihi min indillah. Wain tu sebuhum syiah ya kulu hadhi min aindik. Dia pakai dan jika kena mereka itu yang munafik nabi itu kalau dapat nek maik ke lapangan dia pakai ini Allah bagi. Tapi kalau maik balah bencana dan sebagainya dia pakai ini kerana sial Muhammad. Kul kulum min aindillah katakalah olehmu wahai Muhammad. Bermula tiap-tiap baik dan buruk itu daripada Allah subhanahu wa taala semata-mata. Fama liha ulaila ilqom la yakaduna yasquhun hadithah maka apa kerana bagi mereka itu yakni segala kaum munafik itu tiada faham mereka itu akan cerita yakni akan pengajaran dan nasihat yang datang kepada mereka itu tuhan macam, macam tak faham macam tak faham tapi tuhan faham tuhan macam tak faham tuhan kata Awalah depan ni jadi macam ni depa tak boleh nak faham ke Quran dan yang rumai dekat depa Munafik, ni pun cakap Arab juga Mereka ni pun, pun orang Arab Tapi mereka kapiak Mereka ni pun orang Arab Tapi munafik. munafiq Kapiak Quresh tu pun Arab juga Quran diturunkan dalam bahasa mereka sembang hari-hari Allah kata Eh eh eh Macam mana mereka ni Sampai tak boleh nak ambil faham daripada Quran Sedangkan Quran turun dalam bahasa mereka Pening tak tuan-tuan Quran turun bahasa Arab Orang Arab tak, tak, tak, tak jadi Islam Oh pening tuan-tuan yang orang putih tak reti arah sepatah yang baca Arab pun bunyi pelak ni orang putih pula boleh pegang Quran ni sampai mati dia tak lepas Quran. Pasal apa tuan-tuan? Jawapan tadi hidayah Allah. Innaka la tahdi man Allah haydi yasha. Muhammad kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu mah. Tetapi hidayah ni Allah bagi pada siapa yang Allah mah. Allah mahu kita dapat hidayah. Syukur kita kepada Allah. Saja-saja tuan-tuan. Teringat-teringat benda ni. Ayat semua yang ada. Pakaian kita tutup aurat. Sujud. Sujud ni apa dia? Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Bagi hidayah dekat aku ni. Sujud. Teringat ni sujud. Sujud ni terima kasih ya Allah. Menangis kita ni. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT firman Allah huwat ma asabaka min hasanah famin Allah barang suatu yang mengena akan dikau hai manusia daripada baik nikmat itu maka itu daripada Allah semata-mata kurnia dan anugerah Allah bukan kerana fa'an kau ha nikmat ni nikmat ni, ni adalah anugerah Allah nikmat yang kita dapat ni anugerah bukan kata kerana hang ni rajin buat ibadat Tuhan bagi dah Allah bagi ni pasal apa? Pasal Allah nak anugerah dekat kita. Pasal itu saja. وَمَا أَفَا بَكَ مِنْ سَيِّئَةً فَمِنْ نَفْتِي Dan, barang suatu yang mengenak akan dikau, wahai manusia. Daripada balak dan sebagainya. Maka itu punca daripada diri kau. Balak, kalau main, hampa punya pasal. Tuhan kena. Hampa buat satu benda, Apa buat maksiat. Kerana maksiat tu, Tuhan buat main hukuman. Hukuman itu balak bila bala mai orang baik pun kena orang jahat pun kena tapi nikmat Tuhan nak bagi tak ada tak ada apa saja Tuhan nak bagi bukan pasal hang kuat sembahyang aku bagi Tuhan kata aku nak bagi aku bagi maka kerana tu orang kafir mendapat ah nikmat orang kafir ah ada orang yang tanya saya dia kata ustaz saya saya duk fikir benda ni lamalah saya tak faham dia hai dia cerita lorat ni apa benda ni nampak serius ni tak ada kata ni macam macam pot-pot kapiah ni dia pun dengan makan babi dengan apa tapi tengok keputusan SPM tu dia siapa ambil 15 A1 macam mana dia kata saya tak faham tu saya kata ada syarat kan nak dapat 15 A1 mesti jangan makan babi eh tak ada eh mana ada syarat tu tak ada anugerah nekmat Tuhan nak bagi dia boleh bagi kepada siapa-siapa tak perlu syarat tapi bala malapetaka Tuhan kata kalau aku buat main kerana ada orang dari pasai ada orang buat maksiat maka aku buat main bala bila aku buat main bala orang yang buat maksiat pun kena orang yang tak buat pun kena ini ayat yang kita baca ni dia nak beritahu yang tu maka datang sekira-kira kerana engkau kerja maksiat yang mewajibkan bala itu turun yang kita baca adalah hadis apa apa hadis akhir zaman yang kata izah faalat ummati. 15 kali telah حل بها البلاء Apabila umat aku buat 15 perkara halal bala Allah turun. Walaupun di kalangan ulama hadis ada yang kata ini ra'i in, Ada yang kata hadis ni hasan dan sebagainya tapi dia bukan mauthuq. Dia bukan sesuatu yang direka-reka. Setidak-tidaknya dia hadis dan dia ba'i'. Ba'i' kerana sebab-sebab yang tertentu. Tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wa lima belah perkara ni buat dia kata halal bala Allah turun apa dia 15 itu semua bala semua tu maksiat yang menyebabkan bala Allah men. Begitu. Dan firman Allah wa arsalnaka linnasi dan telah kami suruh akan dikau wahai Muhammad kepada manusia itu jadi rasul wa kafabila billahi shahida dan memadalah Allah itu saksi atas keadaan engkau jadi rasul itu, orang tak mau mengaku kata Nabi Muhammad, Nabi pun tak apa Allah kata engkau Nabi, engkau Nabi macam kita lah. tak perlu pengiktirafan orang, orang tak ikhtiraf kita pun tak apa, Allah yang ikhtiraf cukup apa benda nak nanti pengiktirafan orang apa benda? Orang tak ikhtirah pun. Tak apa. Tak perlu susah hati. Kerana tak ada yang ikhtirahkan orang. Yang perlu kita susah hati kalau Allah tak ikhtirah kita orang baik. Itu kita kena susah hati. Maka Allah kata dekat Nabi, Wahai Muhammad, Wa'arsalna kalinnasi rasulah. Aku hantar engkau menjadi rasul kepada manusia. Wa kafabilahi syahidah. Cukup aku menjadi saksi. Engkau ini Nabi. Cukup orang tak terima pun tak apa Tuhan kata aku kata engkau Nabi engkau Nabi macam tu firman Allah man yuti'ir rasul fakad atwa Allah barang siapa taat rasul sesungguhnya taat dia akan Allah wa man tawalla fa ma arsalna ka alihim hafizah dan barang siapa yang berpaling tak mau taat kepada engkau wahai Muhammad maka jangan engkau duka cita susah hati maka tiada engkau atas mereka itu pelihara jaga tetapi hanya menakuti sahaja Allah kata dekat Nabi pergi bagi peringatan dekat mereka mereka tak mau ikut dia pergi ke mereka susah-susah kerja engkau bagi peringatan mereka nak ikut kah mereka nak terima kah tak kah terpulang ke mereka kau sudah melaksanakan kerja urusan mereka itu aku akan urus semuanya begitu dan dia kata dan kepada kami segala urusan azab ke atas mereka itu Muhammad, engkau pergi bagi tahu dekat depa apa yang aku suruh. Depa semua tak mau ikut, tak apa, aku urus depa di akhirat Isyore. Takkan susah hati kalau kita berdakwah orang tak mau terima. Tak payah susah hati, begitu. Dan dia kata ini dahulu daripada suruh perang. Wa yaquluna thaat. Dan kata mereka itu, yakni munafikin itu, Taat kami bagi engkau ya Rasulullah faiza barazu min indika bayyata qa'ifatun minhum ghayra allazi taqul maka apabila keluar mereka itu daripada engkau daripada engkau Muhammad nescaya bercita-cita satu qa'ifah dewan mereka akan lain perkataan yang dikata bagi engkau daripada tali ta ini munafik depan nabi mengaku kami beriman usin keluar saja dia berkata dekat nabi macam-macam dia berkata, Tapi, Mainat abang kita benda ni. Macam kita ni orang bodoh sangat, Mainat ajar kita. Cakap macam tu. Tadi, Duk depan Nabi tadi, Kami beriman. Pusing keluarga, ya, Gasah. Ini sifat munafik. Wallahu yaktubu ma yubayitu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu menyurat, Yang ni tulis rekod, Barang yang mereka itu cita-citakan. Ha, apa juga Tuhan tulis semua malaikat Allah tulis semua benda ni akan dibentangkan di akhirat esok fa anhum wa tawakkal 'ala Allah maka berpalinglah olehmu wahai Muhammad daripada puak ini dan berserahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa maka ia yakni Allah itu memadai akan engkau macam kita cerita di Palestin dulu kan bila apa TV3 pi masuk Palestin Video interview budak-budak apa semua di Palestin ni tanya satu budak kecil aja dia tanya dia ni macam mana apa cerita ni. Budak kecil tuan-tuan hmm. dia boleh jawab satu ayat Quran yang dia bagi. Dia kata apa? Hasbunallah Allah. Wa ni'mal wakil. Tuan-tuan boleh bayang tak hati dia macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak faham Islam dia macam mana? Dia tak ada nak cerita menghati-hati apa macam-macam tak ada. Dia jawab banyak tu ya. Bila orang tanya dia ni macam mana. Yahudi buat ke ampah macam ni macam ni. Dia jawab apa? Hasbunallah Allah. Wa ni'mal wakil. Cukup kepada kami Allah sahaja. Dalam keadaan tengah duk bercakap, duk meletup bumbang-bumbang tu. Dia boleh cakap macam tu. Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Maknanya yakin dia kepada Allah ni. Duduk pada tahap yang cukup hebat tuan-tuan. Budak. Allah tolong dia bahas. Tu kelak ni dalam internet banyak orang buat posting email, mail, cerita berapa ribu orang, budak-budak mati dalam tempoh masa dia, dia kena bunuh tu, berapa ribu kelahiran anak-anak palestin, Tuhan bagi ganti keluak dalam posting email ni mereka buat perangkaan, statistik bilangan budak mati berapa ramai tapi statistik juga membuktikan tiga kali ganda kematian tu Allah ganti balik kepada bumi palestin dalam tempoh masa tu, beranak mai tiga kali ganda angka kematian Nampak tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala dia tuh macam tu. Wamacaru, Wamacar Allah, Wallahu khairul makdir. Mati tak apa. Aku bagi lagi satu lagi generasi mai. Yang generasi akan datang ni jauh lebih dahsyat berani dan beriman dia ya, daripada generasi yang mati. Tuhan bagi macam tu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab budak ni dia kata apa? Hasbunallah, wa ni'mal wakil. Dia tak moga gaklah Muslimin dan lah, Muslimah yang di rahmati Allah Taala. Jadi dia kata memadailah Allah subhanahu wa ta'ala. Watawakal ala Allah. Tempat untuk bertawakal. Wa kafadillahi wakilan. Dan memadailah dengan Allah ta'ala itu. Tempat wakil ataupun mufawid kepadanya. Ha, mufawid ni maksudnya. Orang yang diberi kuasa. Allah cukup untuk nak jaga kita orang Islam ni. Ha? Wallahu'ala. Lepas ni kita masuk. Afalah ya tadabbaru nang Quran. Maka apa kena... Tiada ambil tadabur, ambil tadbir, berfikir mereka itu akan Quran. Supaya diketahui amar dan nahinya. Satu soalan sahabatnya Ada satu hamba Allah Pergi jumpa satu ustaz Di seberang Dia kata jumpa saya pulak eh? Nak berubat penyakit kulit Yang serius Ustaz tu beritahu Lain kali datang Bawa kata eh? Adakah cara tersebut Ikut Islam ataupun tidak Hamba Allah yang sangat kuatir. Allah Allah saya tak tahu ubah, ubah. dia gini aja. cerita kata' ni cerita kata' ni dalam mazhab syafi'i dia mengharamkan kita makan menatang dua alam menatang dua alam kata' ni boleh ayat dalam ayah boleh hidup dua alam dalam mazhab lain tak ada larangan dalam mazhab lain tak ada larangan ha, jadi cerita kata' ni pun ada satu perita' kan dia bukan haram. Kataan ni bukan haram seperti mana haram babi. Seperti mana haram maka menatang bita, ular. Haram maka menatang yang menyambang. Dia dalam Quran, dalam hadis dia ada kriteria. Menatang yang haram makan ni. Dia ada dia ciri-ciri dia. Yang terang haram apa nama babi, haji ni terang haram. Lain daripada tu dia ada lah. Dalam hadis bagi tahu, kata kalau dia menyambang, kalau dia... Tapi dia tak sebut kalau dia menatang dua alam Tak ada sebut Cuma Imam Syafi'i dia ada Khias di mana tak tahu Dia kata menatang dua alam ni tak boleh makan Bila kita tak boleh makan Orang tanya pula habis tu teluk penyu Kita makan macam mana <tuh> Penyu menatang dua alam Jadi penyu tak dia makan, teluk penyu boleh makan Orang tanya pulih pun nak jawab pun susah je Kan ha, Jadi katak ni menatang dua alam Kan Kalau lalu makan lah eh? bidaah ya, tak lalu lah. Padi kita ada berdebauai dah doa Allah tak lalu kan tak lalu lah. Kan? soalan lain, soalan boleh tak boleh lain. Soal haram hal lain berdasarkan naq itu lain. Ha okay. Yang kedua, soalan tadi ni. Yang kedua kalau sekiranya apa ni, dia ni tadi ni dia minta warman menatang dengan tujuan, dengan tujuan nak transfer penyakit tu pi kat menatang. Islam tak benarkan, karena kita tak boleh buat nayang bukan sahaja kepada orang, bahkan kepada binatang. Tak boleh. Jadi kalau dia punya cara uh, pengubatan dia ni cara dengan transfer penyakit kulit ni, pilihan kat kata kata kau lah dia. Dia pun memang sedia sediada penyakit kulit. Yang kata kau ni memang dia pun penyakit kulit lah. Dia ada sakit kulit keturunan. Perubat si doktor mana apa tak payah buat-buat dah. Sebab doktor dia kata memang keturunan macam ni. Pi jelum dalam air mati kalau apa pun pun tak ada apa dah keturunan hang memang macam ni. Kawan dia-dia ada sakit kulit. Kita pi, pi bagi pula lagi satu penyakit kulit lagi Aceh dekat dia. dia kan, jadi buat nah dia tak boleh. Jadi kalau prosedur pengobatan itu memindahkan sakit kepada benda menyawa tak boleh. Tak boleh. Dia kira unsur buat nayang kepada makhluk Allah ni tak bolehlah, lah. Ha? Buat nayang kepada makhluk Allah. Buang gitu sudahlah. Di mana saya cerita baru ni ada satu sahabat. Ha, Beritahu dia masalah. Masalah. Kaum keluarga dia. Umur dah main 80 lebih. Tiba-tiba pergi jadi. Saya kata pergi jadi tak macam dia. Saya kata jadi tak macam dia tu macam mana. Dia kata dia biasanya macam tu lah tapi law ni dia jadi macam orang lain saya kata oh ok habis jadi macam mana dia kata macam-macam lah jadi akhirnya kami pergi dia kata cari satu orang main nak berobat apa-apa dia beritahu kata ni ilmu saksa apa-apa nak kena nak kena buang ha? dia kata saya pun confuse saya tak faham dia kata ada adakah penjelasan tentang benda ni saya kata benda ni memang wujud satu kalau kata sihir, sihir memang wujud. Sabit daripada hadis yang sahih, Nabi pun kena. Nabi pun kena dia. Satu, yang kedua, jenis satu saya tak fahamlah. lah. Tadi, kalau jenis yang ni bersahabat dengan jin, dengan apa? Makhluk tu memang ada. Dalam surah Al-Jin pun Tuhan cerita tentang rijal minal in ya'udzu nabi rijal minal jin fazaduhum raqaba satu kumpulan manusia pergi minta tolong satu kumpulan jin perbuatan manusia pergi minta tolong dekat jin ni Tuhan kata itu hanya akan menambah jahat dia saja. maknanya itu satu benda yang tak boleh buat kan? pasal Quran dah kata benda tu tak bagus tapi iyalah ada orang pergi buat benda ni dia pergi bersahabat dengan makhluk-makhluk ni so satu tempoh masa benda ni kononnya dia boleh buat kadam lah seroh yang ni dan sebagainya Mai satu masa dia tak boleh nak, nak fulfill ke hendak benda ni, benda ni mula nak buat pasir dengan dia, ha, masa tu nak jadi kacau, jadi bila mai ada satu pihak kononnya boleh transfer benda ni ha, inilah timbunya saya kata apapun, apapun saya kata benda tu ada syabit ibadah Quran, ibadah hadis benda tu ada dia kalau betul, betul berlaku benda ni kepada orang yang berkenaan dia kata kalau ada pihak ketiga yang boleh tolong urus soal nak transfer ni transfer dia keluar jangan bagi kat orang lah buat keluar nak bagi dekat anak sulung dia lah buat keluar nak bagi dekat anak bongsu dia tak mahu lah benda tu tak selesai selagi mana dia dah boleh pi berbincang ke apa saya aku tak faham benda ni pergi negosiat dengan geng makhluk ni pergi negotiate bagi dia duduk di batu peringi tu lah Jangan, janganlah duk negosif dia bawa keluar pergi bagi dekat orang lain pula Tapi tak tak habis Orang kata tak tahulah Kununnya orang yang ada ilmu ni boleh Persembah dengan makhluk ni Lepas tu boleh tipu pula makhluk ni pula Boleh tipu pula Pergi bagi satu telok rebus kat dia Pistar hari ni ha, tunggu telok ni sampai menetes ayah Telok tu rebus dah mana boleh menetes ha, Jadi dia pun duduk tunggu-tunggu sampai kiamat lah Kunun yang apa ada boleh buat tu kalau betul boleh buat itu pi buat macam tu lah pi duk tukar nama di geran tukar pi kat anak tolong ke apa apa itu anak tolong tu pula jadi kelam kabut benda tak selesai jadi j, jadi bila benda ni tak selesai tu yang duk mai cerita apa kliwon ha kliwon ha kliwon ada hari-hari malam jumaat kliwon tu ai kliwon ni duk mai khotang macam nilah Betul tadi wallahu alam kan? dia dia wei kliwon memang siri dan tak habis kan kita pun lemah juga kan? gambar-gambar macam tu kan walaupun dia bagi tahu dia kata cerita ni semua karut-marut jangan dok buat apa percaya amalan malam, jangan tapi gambar tu bila dok tunjuk budak-budak pi -budak, dok langut tengok ataku dengan budak-budak ni pun kliwon segalilah kan jadi benda ni, pergi habis buah. Benda, benda tak bagus ni, pergi habis buah. Even Nabi, kalau dalam hadis Nabi, Nabi SAW, dia kena sihir. Bila dia kena sihir, Aisyah, isteri dia, Aisyah, kata dekat Nabi ni. Dia kata, Ya Rasulullah, dia kata, hentak balik sihir ni kepada orang yang buat ni. Aisyah, atas apa? Atas sifat peribadi dia sebagai perempuan. Orang perempuan memanglah dia, kan? Kan? tak tahulah semua agak tak tapi lah. kebanyakan orang membuat ni dia dia tak apa balas balik ah ha, dia jenis dulu tu lelaki-lelaki ni jenis kita ni jenis sedih. tadi ya, kita jenis lebih Wah, Allah bi-akbih lah sudah-sudah lah kita jenis kita ni dah jadi lelaki-lelaki ni kan jadi Nabi isteri Nabi sendiri ni Aisyah dia kata dekat Nabi dia kata Ya Rasulullah pulang balik benda ni kepada kawan yang buat tu dia kira draw dia buat kat kita, kita bagi balik ke dia Bukan kita tambah tak dia apa tak Hak dia bagi tu, kita bagi balik Aisyah pun yang mahu macam tu Nabi kata apa? Nabi kata tak payah Nabi study Tak payah Tidaklah. Kalau tidak, tak habis Dia hentak mereka kat kita, kita post balik kat dia, dia Postman sebo Tak lagi post, sana pula Sana post, mai sini pula Jadi dia bina nak habis So, permusuhan Rasa tak puas hati benda-benda tak boleh ditamatkan tamatkan kita jadi mangsa kita dah kena kita anggap apa yang kena kat kita tu satu ujian Allah kepada kita yang satap kita boleh menaikkan martabat kita itu salah satu anugerah dan benar ni boleh buah pun stop that is the best tutup habis pihak dia yang buat kalau sampai mati dia tak main jumpa kita dalam hadis tadi kata dia tak main minta halal minta ampun minta maaf dekat kita Akhirat esok dia sangkut. Allah ada. Yang tu satu benda kita kena yakin. Allah ada. Dan Allah tak akan lepas. Orang buat zalim ni Allah tak akan lepas. Dia akan kena. Dia akhirat esok. So dia buat zalim. Dia akan kena. Jangan kita pergi repeat ke yang dia buat. Sehingga menyebab kita dah kena dah. Buat jahat dia ni kita dah kena dah. Kita pergi cari dosa pula pergi buat balik ke dia. Dosa, dosa, dosa. Benda macam tu. Tuan-tuan. Kalau kita ingat nak jadi baik, orang lain pun ingat nak jadi baik. Dunia ni aman. Dunia ni aman. Kita ingat nak jadi baik, kita pesan kepada semua orang, suruh ingat nak buat baik. Semua orang ingat macam tu, aman. Walaupun mustahil boleh dapat keadaan tu, tapi mengurangkan bilangan orang jahat ni pun dah cukup baik. Mengurangkan. Daripada 100 orang jahat, seorang orang macam kita dah tinggal 99. 99 lebih baik daripada 100 orang jahat. Kalau lima puluh orang, baik. Dah cukup-cukup bagus. Fasal apa? Setengah daripada jumlah hak jahat, setengah tu jadi baik. Dah cukup-cukup bagus. Ada, bukan? Ini hak kaki dulu, dia. tak boleh salah dia. Dia dibesarkan dalam rumah tangga yang macam tu. Rumah tangga yang kecil-kecil, mata tengok, pak mabuk. Pak balik, oleh adik botol, mak kena buah air dalam gelas ni untuk pak minum. Dia membesak dalam rumah macam tu saya jumpa orang macam ni main duduk mengadu cerita ni cerita uh, siapa dia jadi macam ni dia nak main hebat lagi siapa dia jadi macam ni ha? dia kata Ustaz saya dia kata tak boleh nak start cerita dia tak payah dah saya kecil-kecil mata saya tengok mata saya tengok daripada kecil ni bapak balik oh balik botol tu mak ni terketak-ketak tiambil air buh dalam gelas semua pak minum Anak-anak semua dia panggil masuk dalam bilik, tutup pintu, pasal saat lagi, dia nanti berdengur saat lagi, tapak dah di luar, dikena habis semua. Anak-anak semua masuk bilik, tutup, dia nak minum, mabuk. Bila mabuk, dia start, dia ambil telefon, dia telefon, nombor siapa naik, nanya akun tu. Dia mabuk, tengoklah, dapat nombor siapa, dapat dia maki. Bila dia maki, kawan nak dia call tu, nak ingin marah dia balik, bila kawan tu marah, dia lagi nak ingin. Bini dia jadi mangsa. Balun mini pam ba, pam anak duduk dalam bilik nu, tu pakak tu pegang aku takut buka pintu sikit tengok mak dok kena balun. Dia mai saya membesar inilah yang saya nampak depan mata saya. Dia cerita, semaunya tak pernah apa, tak pernah mak apa-apa, semua tak tahu agama, tak tahu apa. Lain, matlamat dia apa? Matlamat dia nak jadi gangster ja. Karena bagi dia dunia gangster ni itulah dunia yang hebat. Dia bercampur apa semua ni. Tattoo, badan apa semua penuh. Nak jadi gangster. Sampai bila? Satu hari. Satu hari Allah ada kesian dekat dia. Allah petik masuk sikit. Tempih hidayah. Main kat hati dia. Tempih ya. Dia. dia kena sikit tu dia dah mula satu macam. Pasal apa? Pasal manusia ni Fitrah dia. Fitrah dia setiap مولود dilahirkan pada fitrah setiap manusia yang beranak main ni dia ada fitrah dia fitrah dia nak benda bila kena tempias hidup dia mula nak agama duk curi dengar agama tanah sikit tanah sikit orang bagi keset patang cerita sambil duk buat kerja nak pi tarik kereta yang orang tak bayar bank ni apa semua ni dia panik sambil duk naik kereta tu duk dengar tengok, tengok, tengok dia main satu macam tuan, tuan Allah nak bagi dia berubah main jumpa buka kantin baju tunjuk tu dia tesu tes dada penuh saya so, pun tengok Allah ma'awat macam ni ha? dia kata ni kalau saya nak bertaubat kalau saya saya nak start daripada awal saya kata bolehkah keadaan saya macam ni tunjuk tesu ribadah bolehkah ni keadaan saya macam ni kita kata apa boleh tak ada masalah boleh ni habis macam mana ni saya dah tanya dua tiga daripada kata ni kalau mandi wajib pun tak sah ni pasal cek tu apa semua. Allah Tuhan maha pengampun. Allah Tuhan maha penyayang. Ambuat takat mana amboleh buat. Betawab minta ampun pada Allah. Allah buka pintu taubat. Teriak daripada satu gangster. Itu dipukul orang. Dia boleh teriak tuan-tuan. Pasal apa? Hati dah kena ramai. Dengan petunjuk Allah. Teriak. Hilang dah malu. Dulu dia boleh teriaklah orang macam ni. Orang duk teriak dengan dia banyak hidayah Allah mai tuan dia teriak tuan dia teriak ni dia dengar kata dia ni yang berdanuk dosa macam ni ni Allah boleh lagi terima dia dia teriak Akhirnya kami duk sembang cerita macam ni o mai biji dia duk sahabat kita Emmy Seth ni Emmy tuan-tuan Allah bagi kat dia hidayah menikah. Yang last kali menikah bini tak ada tutung harap, tak ada apa. Dia pun terus bini. Dia pakai tudung tutung harap. Topat. Bila dia dah buat perubahan macam tu, Contohnya <tuh> jangan buka dah percaya lama dia. <tuh> jangan buka dah. Itu dia dengan Allah tu. Kalau dia minta ampun, dia bertawabat, dia menangis apa Allah terima. Itu hak Allah. Kita tak ada hak untuk nak pergi masuk campur. Kata jangan. Bila Pertama kali orang approach dia ajak pi umrah. Yang dia takut ni apa dia? Dia takut ni pasal dia rasa diri dia tu siapa? Macam mana? Macam mana dia nak pi ni? Umrah ni pi Mekah, pi Madinah ni. Tapi tehak yang approach dia ni kata tak apa. dia pi dan dia cerita apa? Dia kata dia sampai-sampai di Madinah. Doa tolong langkah nak pi makam Nabi tu teriak. Bukan dia kenai Nabi sampai macam-macam mana tengah pun Tapi Dia main tu Allah bagi kat dia Menangis ni Daripada Madinah main Mekah Di Mekah ni duk Daripada hotel duk jalan turun ke Masjidil Haram nak pergi perform Umrah yang pertama tu Nak turun pergi nak tawaf Nampak dia kata dinding Kaabah tu Apa? Gementak, gemuruh Sampai-sampai depan nampak Kaabah sedikit tu. Depan dia tu dia kata menangis dia ni. Siapa boleh halang Allah? Nak bagi hidayah dekat siapa-siapa? Ha? Baru ni apa? Keluar dalam TV dia terisar. Dia kata masa dia dia api umrah. Dia kata dia saja ambil satu trik. Naik. Hirak. Naik nak tengok gua Hirak. Dia kata masa duduk langkah naik tu. Dia kata dia dengar lagu ada di nyanyi. Dia kata ada lagu tu, lagu apa kita tahu lah duk menyanyi lagu tu bertahun lah tak ada apa-apa tapi hari tu dia kata masa duk du naik bukit tu nak pergi tengok Gua Hirak ni tempat Nabi Uzla ni tempat Nabi Trima Wahyu Iqra' Bismillah Bikan Lazi Khalaq ni dia kata masa duk naik tu dia tengah lagu yang dia duk menyanyi ni rupanya up lagu yang dia menyanyi berapa up tahun dah ni rupanya up lagu tu dia kata boleh relate dengan kebesaran Allah dia kata dia dengar lagu tu lagu tu tu boleh relax dia dengan Allah dia dia rasa lagi tuan? tuan tengok Allah ni dia ada seribu cara seribu satu cara untuk nak bagi hidayah ke orang ni seribu satu cara tu sebab kita kita disuruh memperbanyakkan doa kepada orang yang bermasalah bukan memperbanyakkan maki lewat dia suruh kita memperbanyakkan doa. Kita maki dia. Bukan ada faedah apa. Kita doakan kebaikan untuk dia. Itu faedah. Sebab apa? Kalau dia dapat hidayah. Berapa ramai orang dapat dapat faedah. Daripada hidayah yang dia dapat. Yang doa lepas apa nama. Ini, dalam kutubah yang kedua jemaah tu. Doa kepada pemimpin. Allahumma ja'al wilayatana. Fi man khafaka. wa taqaka. Ya rabbal Al alamin. Tu doa tu, doa kepada pemimpin. Ya Allah, jadikanlah wali-wali pemerintah negeri kami ni. Fi man khafaka wataqaka daripada kalangan orang-orang yang takut kepada Engkau dan bertakwa kepada Engkau. Minta, minta ya Allah, siapa hak bangku tu minta Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk dekat dia. Kalau Allah ubah dia, Allahu akbarullah. Satu pemimpin berubah berapa banyak di bawah ni nak berubah. Kisah ingat kisah yang Nabi sallallahu alaihi dikunjungi oleh satu ketua kaum yang belum Islam mai jumpa Nabi, lepas tu sekali dengan dia cerita ya Rasulullah, kaum Taif ni semua miskin-miskin susah melarat. Nabi terus bawa dia pergi dekat satu lembah antara dua bukit ada kambing penuh di lembah tu Nabi kata semua ni bawa balik kepada kaum kau dia ketua kaum lari balik dia dekat kaum dia dia beritahu apa dia kata Islam lah hampur semua kerana aku tidak pernah jumpa satu orang yang tidak takut jadi miskin Nabi Muhammad ni, dia kata satu orang manusia aku tak pernah jumpa seumur-umur hidup aku satu orang manusia yang kalau dia memberi dia tak takut jadi miskin dia masuk Islam dia beriman, seluruh kaum dia masuk Islam dan beriman itu impact apabila pemimpin dapat hidayah Allah so, kalau pemimpin tak betul, kritik kita kritik doa pun kena jalan juga minta ya Allah jadikanlah pemimpin ni Tiada manakah kata ya Rabbal Alamin. Jadi kalau Dewa takut kepada engkau, bertakwa kepada engkau. Wahai Tuhan yang Agung. Kalaulah doa ni semua orang penduduk Allah berdoa lah hati, mau kepada petunjuk Allah, mau pada Islam, Allah kuat kebatinan. Ini cerita ya. Nah, mudah-mudahanlah Allah tolong kita. Ikhlas kita tu yang penting mudah-mudahan Allah sudong kita ditangguh dengan tasbih kafarah dan surah surah Allah subhanahu wa taala bismillahir rahmanir rahim innal insana lilla ladzina aamanu Allahumma salli ala muhammadin fil awalin wal akhirin wa salli waridhi Allahu tabarak wa ta'ala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 وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا في رافق المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تعفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، وقنا عذابنا، وقنا عذابنا، عذاب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.